Лише бізнес. Верхній Брід був ділянкою майже непорушної води, що виблискувала на мілководді в променях ранкового сонця. Ледь помітна стежка тяглась від дальнього берега поміж жменькою розкиданих будівель, потім через фруктовий сад і вгору довгим схилом до воріт у чорносмужній захисній стіні Оспрії. Усе здавалося покинутим. Піхота Рогонта встряла в лютий бій біля нижнього броду. Лише кілька загонів лишилися захищати лушників, що стріляли в людську масу посеред річки так швидко як тільки могли. Осприйська кавалерія чекала в затінку стін, як останній резерв, але їх було замало, і вони були надто далеко. Шлях тисячі мечів до перемоги був вільний. Коска легенько впогладив шию. На його думку, зараз був ідеальний момент для атаки. Андіч, очевидно, погоджувався. Вони стає спекотно. Наказати людям вирушати?» Поки що не будемо їх турбувати. Ще зарано. Ви впевнені? Коска розвернувся і твердо глянув на нього. А схоже, що ні? Андіч надув свої подзьобані щоки і пішов говорити з кимось із офіцерів. Коска потягнувся, заклавши руку за голову, продовжуючи спостерігати за ходом битви. Що я там казав? Шанс лишити все в минулому, відповів Любчик. Ага, так. Я мав шанс лишити все в минулому, утім, вирішив повернутись. Зміна непроста штука, так, сержанте? Я прекрасно бачу і розумію безглуздість і марність усього цього, та все ж не відступаюся. Хіба це робить мене кращим чи гіршим за людину, яка вважає, що діє в ім'я благородної мети? Чи за людину, яка робить це заради власного зиску, не замислюючись про те, добре це чи погано? А може ми всі однакові?» Любчик лише станов плечима. «Люди гинуть, люди калічаться, життя руйнується», – він казав це так, ніби читав список овочів. Я провів пів життя, присвятивши себе руйнуванню. Іншу половину у ганитві за саморуйнуванням. Я нічого не створив. Нічого, крім удів, сиріт, руїн і нещастя. Можливо, ще кілька виблітків і багато блюватиння. Слава, честь. Навіть моя сеча варта більшого. Від неї хоч коропива росте. І якщо він намагався пробудити власну свідомість, то та все одно дрімала. Я бився в багатьох битвах сержант Любчику. У скількох? Десять шістдесят, може більше. Межа між битвою та суточкою розмита. На деякі облоги припадало по кілька битв. Це рахується за одну чи кілька? Це ти ж, солдат, не я. І навіть у мене немає відповідей. На війні немає прямих ліній. Про що я казав? Багато битв. А, так, багато. Хоч я завжди намагався уникати безпосереднього контакту, часто мені це не вдавалось. Я знаю, як це опинитись посеред тієї бійні. Клинки меготять, розколоті щити, зламані списи... Хрускіт, спека, піт, сморід, смерті. Маленькі герої та дріб'язкові антигерої. Горді прапори і поважні розтоптані люди. Відрубані кінцівки, душі з крові, розсічені черепи, вивалені на нутрощі і таке інше. Він вигнув брови. Можу припустити, що і потопельники трапляються за певних обставин. Ти скажеш скільки? Складно точно сказати. Коска подумав про втоплених гурців у каналі біля дагоски. Хоробрих чоловіків змило в море. Їхні тіла виносила на берег із кожним припливом. Він протяжно зітхнув. Утім, дивитись я можу без зайвих сантиментів. Це безжально? Це така відчуженість командира? Чи це зірки так зійшлися, коли я народився? Перед обличчям смерті і небезпеки я завжди почуваюся оптимістично. Я щасливий, коли мав би бути нажаханий і наляканий, коли мав би бути спокійний. Я загадка навіть для самого себе. Я ніби людина на виворі, сержант Любчику. Він засміявся, розплився в усмішці і ненадовго замок. «Людина догори ногами і на виверіт!» Андіч знову схилився над ним, тіліпаючи своїм довгим волоссям. «Заради Бога, що? У мене тут хвилинка філософії!» «Оспрійці повністю загрузли в бою. Уся їхня піхота атакує війська Фоскара. У них майже немає резервів, лише кілька вершників!» Коска примружився і глянув на долину. «Зрозуміло, капітан Андіч!» Ми всі це чудово розуміємо. Нема потреби пояснювати, очевидно. Ну, ми без проблем рознесемо тих покидьків. Віддайте наказ, і я про це подбаю. Простіше, ніж зараз уже не буде. Дякую, але здається, зараз там страшенно спекотно. Мені цілком комфортно і тут, можливо, пізніше. Але чому не мене дивує, що після такої тривалої служби поняття субординації командування досі збиває тебе з мантелику? «Тобі буде значно спокійніше, якщо натомість намагатися вгадати мої накази, ти просто на них чекатимеш. Це ж найпростіше військове правило!» Андіч почухав свою масну голову. «Я розумію концепцію. Тоді дій відповідно. Знайди собі затінок, друзяко, скинь чоботи. Припини бігати незрозуміло куди. Бери приклад з моєї кози. Ти колись бачив, що вона метушилась?» Коза, на мить, підняла голову з трави між оливковими деревами і бекнула. Андіч уперся руками в стегна, скривився, глянув на долину, тоді на коску, насупився до кози, тоді розвернувся і пішов, хитаючи головою. «Усі поспішають і поспішають, сержанти Любчику. Невже не можна дати нам спокій? Невже ми так багато просимо? Усього лише хвилинку тиші на сонці? Що я казав?» «Чому він не атакує?» Коли Монза побачила тисячу мечів на вершині пагорба, крихітні фігурки людей, коней, списи, що чорніли на тлі блакитного ранкового неба, вона була певна, що вони от-от підуть в атаку. Радісно чалапаючи, перейдуть верхній брід і зайдуть людям Ругонта у фланг, як вона і казала. Як вона і сама робила. Аби поставити криваву крапку в цій кривавій битві. Крапку на лізі восьми, на її надіях. Ніхто не зривав доступні плоди швидше, ніж нікому Коска. Ніхто швидше не добував жертву, ніж люди, якими вона колись командувала. Але тисячі мечів просто сиділи на водноті на вершечку схилу Мензеса і чекали. Чекали невідомо чого. Тим часом талінці Фоска розтраждали на берегах біля нижнього броду від списів оспрійців. Вода, земля, схили – усе було проти них. Стріли летіли на бійців другого ешелону з убивчою регулярністю. Течія зносила тіла, викидала на берег, на мілану, нижче броду. Але тисячі мечів досі не рухались. «Навіщо взагалі показуватись, якщо він не збирається спускатись?» Недовірливо кусала губу Монза. «Коска не дурень. Навіщо йому відмовлятися від ефекту несподіванки?» Герцог Рогонт лише станов плечима. «А на що тут Що Щодовше він чекає, то краще для нас, хіба, ні? Нам є за що переживати через Фоскара». «Що він замислив?» Монза витріщилась на ватагу вершників на вершині пагорба біля уливкового гаю. Що замислий цей старий покидьок? Полковник Ріград шмагав свого намиленого коня і мчав між наметами, розганяючи бездіяльних найманців. Прив'язавши скакуна, він зісковнув з сідла, ледь не впавши, висмикнув ногу зі стримана і побіг, зриваючи із себе рукавиці, весь червоний від поту і люті. «Коска! Нікому Коска! Чорти б тебе вхопили!» «Полковник Ріград! Який чудовий ранок, мій юний друже! Сподіваюся, все добре?» «Добре? Чому ви не атакуєте?» Він тиснув у напрямку річки пальцем, очевидно загубивши свій жезл. Ми б'ємося в долині, дуже тяжко б'ємося. Так, справді. Коска хитнувся вперед і нехотя підвівся з крісла генерал-капітана. Можливо, буде краще, якщо ми обговоримо це наодинці. Це не місце для суперечки, до того ж ви лякаєте мою козу. Що? проходячи повз, коска лагідно погладив тварину по спині. Лише вона по справжньому мене розуміє. Ходімо в мій намет. У мене там є фрукти. Андіче, ходімо з нами. Він рушив. Ріград люто тупцював за ним, а позаду плентався спантеличений Андіч. Пройшли повз вартового накаву, що стояв зі своїм величезним ятаганом, а відтак опинились у прихолодній темряві намету, прикрашеного рештками колишніх перемог. Коска ніжно порвів тильним боком долоні по старому шматку тканини, що обгорів з країв. Прапор, що висів на стінах муріса під час облоги. Невже це насправді було понад десять років тому? Він обернувся. Любчик просков знову у намет, зачаївся біля входу. Знаєте, я, власноруч, зняв його з найвищого парапету. Після того, як вирвав із рук мертвого героя, котрий дістав його першим, сказав Андіч. У чому тоді призначення полеглих героїв, якщо не передавати вкрадені прапори більш розважливим товаришам, що йдуть позаду? Він схопив зі столу миску фруктів і штовхнув під ніс ріграту. Ви ніби захворіли, полковнику. з'їжте винограду. Обличчя чоловіка, що штремтіло, швидко почало набувати кольору винограду. «Винограду? Винограду!» – він ляснув своїми рукавицями. «Я вимагаю, щоб ви негайно атакували. Я категорично вимагаю!» «Атакувати?» – скривився Коска. «Через верхній брід?» «Так!» «Згідно з блискучим планом, який ви мені виклали вчора ввечері?» «Так, чорт забирай, так!» «Чесно вам кажу, ніщо б не принесло мені більшого задоволення. Я люблю хороші атаки, будь-кого спитайте, але проблема в тому, що... Розумієте, він багатозначно і широко розвів руки...» Я взяв величезну суму грошей у гуртської подруги Герцога Ругонта за те, що цього не робитиму. Ішері виникло ні звідки. Матеріалізувалася з тіні в кутку намету, зісковзнула зі складок старезних прапорів і стала реальною. Вітаю, сказала вона. Приголомшені Ріград і Андіч не зводили з неї очей. Коска зиркнув на стелю намету, що легенько колихалася, і приклав палець до губ. «Дилема. Моральна проблемка. Я дуже хочу атакувати, але я не можу атакувати Рогонта і не можу атакувати Фоскера, адже його батько теж щедро мені заплатив. За молоду я смикався туди-сюди, ніби мене хитав вітер, але я насправді намагаюся змінитись, полковнику, як я вам уже пояснював. Тож, аби не ранити свою совість, єдине, що я можу зробити, це сидіти тут». Він закинув собі в рота виноградину. «І нічого не робити». Реград смикнувся і зробив запізнілу спробу вихопити меч, але величезний кулак Любчика вже тримав руків'я блискучого ножа. «Ні-ні-ні!» – ні. полковник завмер. Любчик обережно дістав меч із його піхов і кинув через весь намет. Коска впіймав його і кілька разів махнув. «Чудова сталь, полковнику! Ви обираєте чудові клинки, але не стратегію!» «Тобі заплатила обидва, щоб не з ким не битись!» Андіч усміхався від вуха до вуха, обійнявши Коску за плече однією рукою. «Мій давній друже, чому ти мені не сказав, чорт забирай, як чудово, що ти повернувся. Ти впевнений? Коска вправно всадив мечі грати йому в груди аж по відполировані рукави. Андіч, вибулушивши очі, розтулив роти і протяжно хрипко вдихнув. Його рябе обличчя скривилось, він намагався закричати, але спромігся лише на слабенький кашель. Коска нахилився ближче. Гадаєш, можна просто так від мене відвернутись, зрадити мене? Віддати моє крісло комусь іншому за кілька срібняків, а тоді всміхатися бути моїм другом? Ти мене з кимось плотаєш, Андіча. Фатальна помилка. Може, я й веселю людей, але я не клоун. Плащ найменця блищав від темної крові, обличчя затремтіло і стало яскраво червоним, а на шиї випнулись вени. Він кволо вхопився за нагрудник Коски, а на його губах з'явились криваві бульбашки. Коска відпустив меч, витер руку обрукав Андіча і штовхнув його додолу. Той упав на бік, сплюнув, тихо зітхнув і застиг. «Цікаво», – присіла біля нього Ішрі. «Я рідко так дивуюсь, адже це Маркато забрала твоє крісло, а ти її відпустив. Хіба не так?» «Якщо подумати, сумніваюся, що історія тієї зради така однозначна. Хай там як, чоловік може пробачити прекрасній жінці вади, яких у потворному чоловіку не терпітиме. Якщо я чогось категорично не сприймаю, то це невірності. Треба за щось триматись у житті». На вірності? Скрикнув Ріград, до якого нарешті повернувся голос. Ти заплатиш за це, коско, ти підступний. Ніж шлюпчика увійшов і вийшов із його шиї. Кров полилась на підлогу і забризкала прапор, що забрав сазін того дня, як народилось тисяча мечів. Ріград упав навколішки, схопившись рукою за горло. Кров лилась у рукав його мундира. Він гепнувся обличчям уперед, трохи посмикався і теж застиг. Темна пляма просочувалася у тканину на підлозі і зливалася з тією, що витекла із-під тіла Андіча. «Ах», – сказав Коска, який планував вимагати викуп Заріґрата у його родини. «Тепер із цієї затії навряд чи щось вийде. Це було немилосердне, з свого боку, Любчику». О, Любчик насупився і глянув на закривавлений ніж. «Я думав, ну, ти знаєш, виконувати твої накази я зробив як сержант. Звісно, зробив». Це я винен. Треба було висловлюватись конкретніше. Я часто потерпаю від м, неконкретності. Так кажуть? Любчик та Іширі стинули плечима. Ну, Коска подивився на тіло Ріграта і обережно почухав шию. Як на мене, надокучливий пихатий яйцеголовий чоловік. Утім, якби це був злочин, то половина світу і я, зокрема, висіла б на Шибеницях. Можливо, у нього було багато хороших якостей, про які я не знав. Упевнений, що його мати так би і сказала. Але це битва. Трупи сумна неминучість. Він підійшов до виходу, зупинився на хвилину, щоб зібратись, і відкинув запону. «Допоможіть! Заради Бога допоможіть хтось!» Потім поспішив назад до тіла Андіча, присів поруч, став на одне коліно, тоді на інше, шукаючи якмога драматичнішу позу. До намету вилетів Сесарій. «Боже, милостивий!» – видихнув Віктус із виболошеними очима, зайшовши за ними, побачивши два трупа. «Андіч!» – указав Коска на меч Грата, що лежав там, де він його кинув. «Заколов!» Він помічав, що люди часто кажуть очевидно, коли хвилюються. «Покличте хтось хірурга!» – заривів Віктус. «Чи краще священника?» – Ішріч ванливо підплила до них. «Він мертвий». «Що сталося?» «Полковник Ріград його заколов». «Хто ти в біс «Ішрі». «Він мав велике серце!» – Коска ніжно торкнувся з обличчя Андіча. Очі його досі були розкриті, як і рот. «Справжній друг! Він прикрив мене!» «Андіч?» Сесарія це не переконала. «Він віддав своє життя, щоб урятувати моє!» Під кінець речення голос Коски захрипів, і він вичавив сльозинку. «Дякувати долі! Сержант Любчик швидко зареагував, інакше я теж би був вже мертвий!» Він стукав Андіча в груди, хлюпаючи кулаком по його теплому, просякнутому кров'ю пальто. «Це моя провина! Це моя провина! Я звинувачую себе!» «Чому?» – прогорчав Віктус, дивлячись на труп Ріграта. «Тобто навіщо цей покотяк це зробив? Це я винен голосив Коска. Я взяв гроші в та щоб не лізти в битву. Сесарі та Віктус перезирнулись. Ти взяв гроші, щоб не втручатись? Величезні гроші поділили б відповідно до посад, звісно ж. Коска махнув рукою, ніби тепер це вже була дрібниця. Доплата за ризик кожному, гурське золото. Золото? Прогуркотів Сесарі. Його брови поповзли вгору, ніби Коска вимовив чарівне слово. «Але я все його втопив би в океані, щоб побити ще хвилинку зі своїм давнім другом. Щоб почути його голос, побачити його усмішку. Але він більше ніколи. Ніколи!» Коска зняв свій капелюх, акуратно прикрив обличчя Андіча і схилив голову. «Не заговорить!» Віктор відкашлявся. «Про яку конкретну кількість золота йдеться?» «А, величезну кількість!» Коска шморгнув носом. «Стільки ж, скільки нам заплатив Орса, аби ми билися за нього?» «Андіч мертвий!» Це висока ціна. Але було видно, що Цезарі бачить переваги цієї ситуації. Висока! Надто висока! Коско повільно підвівся. Друзі мої, чи не могли б ви все підготувати до поховання? Я маю стежити за битвою. Ми маємо триматись заради нього. Гадаю, існує лише одна втіха. Золото? – спитав Віктос. Коска поклав руки на плечі обоєм капітанам. Завдяки моїй обороті нам не доведеться битись. Андіч буде єдиною втратою, якою сьогодні зазнають тисячі мечів. Можна сказати, він загинув за нас. Сержант Любчику. Коска розвернувся і вийшов з намету. Ішрі нечутно ковзнула за ним. Оце так вистава, промуркотіла вона. Тобі варто було стати актором, а не генералом. Між першим і другим не така велика різниця, як ти думаєш. Коска підійшов до крісла генерал-капітана і сперся на спинку, раптом відчувши себе втомленим і роздратованим. Ураховуючи, скільки років він мріяв поквітатися за ф'єрі, це була слабенька розплата. Йому відчайдушно треба було випити. Він намацав фляжку Морвіра, але та була порожня. Він глянув на долину і насупився. Талінці відчайдушно бились біля нижнього броду метрів за 400 від берега, чекаючи на допомогу тисячі мечів. Допомогу, яка не прийде. Їх було більше, але у спрійці тримались, звужували коридор, тиснули на них на мілані. Велика різня здіймалася, виблискувала, брід заповнювався людьми і трупами. Коско протяжно зітхнув. Ви, гурці, думаєте, що в усьому цьому є сенс, так? Що в Бога є план і таке інше? Я чула, що так кажуть. Чорні очі Ішрі метнулись на нього. А ти що думаєш про божий план, генерале Коско? Я віддавна підозрюю, що цей план полягає в тому, аби мене дратувати. Вона всміхнулась. Принаймні її рот вигнувся, оголивши гострі білі зуби. Лють, параноя та епічний його в одному реченні. Усі якості потрібні видатному полководцю. Прикривши рукою очі від сонця, він глянув на захід на кряж за талінськими шеренгами. А ось вони точно за графіком. З'явився перший прапор, перші виблискуючи списи, перші солдати, услід за якими, висновуючи з усього, з'являться ще і ще.